Tasien sprider god lite längre och deras motståndare blir förbluffade över som du säger deras brutalitet. Det är ju egentligen samma sak när västmakterna har Till slut insätt den här Adolf Hitler vill ha krig. Och det är det de inte berättar på så att säga. Att att de vill ha den här konfrontationen med sina politiska motståndare för att vinna de här politiska förarna och påverka. Sen så tycker jag att det är en sak som är väldigt väldigt viktigt nu att fåra in i den här diskussionen att här har vi nu de här olika konkreta partier bildningarna att de inte kan samarbeta med varandra har vi nu kommit fram till och lite är ju som att vi diskuterar det i, i termer av ont och gott, gott här lite på något sätt va. Vi ser nationalsocialisterna som det som är ont och så ser vi de här andra som goda alternativ. Men det måste vi glömma bort nu för nu måste vi liksom historisera och så måste vi tillbaks till den tiden. Vad såg man som ont och gott då? Då såg man lite nationalsocialisterna som någonting ont nödvändigtvis. Alltså vi har ju Auschwitz glas ögonbrott när vi sitter och diskuterar det här du och jag. Det kan vi inte komma ifrån. Då såg man det inte så utan det onda det såg man att det var kommunisterna. För kommunisterna vill inte ha den här staten som har levt i tusen Historia Nu är podcasten om människor och händelser som förändrade världen. Programledare är Urban Lindstedt. Tysklands nederlag i första världskriget skapar en bitterbrygd som blir grunden för nazisternas maktövertagande 15 år senare. Weimar-republiken som uppstod i ruinerna av kejsardömmet misslyckades med att hantera massarbetslöshet efter börskraschen i slutet på 20-talet. Den ekonomiska kollapsen skapade utrymme för politisk extremism på både vänster och högersidan. Trots tidiga motgångar kunde nazisterna senare ta makten med en kombination av gatuvåld mot politiska motståndare och framgångar vid valurnorna i den ekonomiska krisens kölvatten. Nazisternas hänsynslöshet matchades bara av nationalisternas naivitet i fråga om politiskt samarbete. Samtidigt gjorde kommunisternas och socialdemokraternas ömsesidiga fientlighet ett brett politiskt motstånd på vänstersidan omöjligt. Det här är det första avsnittet av två om Tredje rikets uppkomst.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 studeras med en mindre summa varje månad. Martin Hornstedt är professor i historia vid Umeå universitet. Välkommen. Tack. Idag är det ska vi, vi ska närmast ett ganska svårt ämne men ett oerhört intressant ämne alltså nazismens uppkomst eller nazipartiets väg till makten egentligen i Tyskland under 20 och 30-talet. Nej men det är klart att det här är ju en av de här stora egentligen världshistoriens stora frågor som är väldigt svåra och som det är många som har försökt att förstå. Så det ska vi kanske lyssna på klart för sig att det här är någonting som inte enkelt benas upp bara så där på på en på en halvtimme. Utgångspunkten för dagens diskussion det är i boken The Coming of the Third Reich av den brittiske historikern Richard J Evans som det han har egentligen skrivit en trilogi en tongivande trilogi om om det tredje rikets uppkomst maktövertagande och även deras krig, krig då. Hur långt tillbaka i tiden i tysk historia bör man gå för att för att förstå rötterna till nazismen? Ja, här är vi direkt inne i det här som som som vi har ju börja prata om att det här är väldigt stort ämne och väl svårt svårt att förstå bitvis att och skulle man vara riktigt riktigt sådär grundlig och allvarhållen nu så skulle man säga att nu bör man gå tillbaks till medeltiden. Nu vill man gå tillbaks till Tyskland <laughs> igen så har kompt då skrattar du. Men det finns alltså de som menar att att Tyskland går en särväg, en speciell väg genom historien och för att förstå den särvägen att Hitler kommer tillbaka 1933. Det som är som liksom en slutprodukten mm. på på det där sättet att se på utvecklingen i Tyskland. Ja, då måste man förstå såna saker som till exempel protestantismens etiko moral, det tyska rikets uppkomst. Vi måste åtminstone tillbaks till 1800-talet förstå vissa grundläggande drag. Och förutsättningar i de ville minska kejsartyskland för att förstå Hitlers maktövertagande. Fanns för förståvligen. Men man brukar fram prata det finns ett tabbeg ett som där vägen särväg att den tyska historien utgör en särväg. Det är en mycket speciell väg som Tyskland går genom historien. Finns det historiker som som hävdar bestämt Men det finns ju andra historiker som hävdar att det egentligen går det att sätta in Tyskland i ett större sammanhang för jag menar vi har ju jag menar under den period där under under andra världskriget så är det ju i princip bara en handfull länder som faktiskt är demokratiska i Europa. Vi har ju fascismen och vi har ju vi har ju den spanska fascismen, italienska fascismen hela östeuropa har ju auktoritära au regimer. Mm. Eh så så att jag menar det, det är klart att nazismen är något extremt men men det går ju ändå att sätta in det i ett europeiskt sammanhang. Det håller med om så att mot de här som säger att Tyskland är så unikt och, och går en särväg då är det precis som du säger nej men den här perioden 33 till 45 så att säga Hitlers Tredje rike det det är en parentes i tysklands historia som mer då anknyter som du säger till till strömningar allmänna strömningar i Europa vid den tiden då. Man kan väl kommentera och säga just det som du säger där att demokratin byter ju igenom i Europa i stor utsträckning efter första världskriget. Det var ganska hoppfullt egentligen det som hände efter första världskriget. Att många demokratier uppstår och framförallt ju i Östeuropa. Mm. Men när vi kommer fram till 1939 så är ju alla de här centraleuropeiska staterna från då egentligen Finland ända ner till till I Jugoslavien som finns då i Östeuropa så är det ju egentligen bara Tjeckoslovakien och Finland som ju fortfarande är demokratin när vi kommer fram till 1939 så att någonting har ju hänt som du är inne på. Det här är en mm. tidsperiod där de här totalitarismen och nazism och kommunism och fascism och så vidare tar över mm. Europa. Men när man läser om det tidigare, det du kallar det Wilhelminska Tyskland, man får ju ändå mm. bilden av ett väldigt auktoritärt samhälle, ett väldigt där, där militären har en militären har en särställning på ett sätt som de kanske inte har i så många andra europeiska länder. Nej, och det här är vinner vi på de där grundläggande dragen i i kejsar Tyskland som som är viktigt att ha med sig om man ska förstå då sen 2030-talet och Hitlers maktövertagande. Då där finns det en sak som du är inne på, militärens mycket starka ställning. Eh Man kan säga att Bismarck skapar ju Tyskland genom tre utrikespolitiska konflikter, krig i klartext. Och där kan man säga att man på något sätt så finns det ett ett ett klartecken att använda våld. Att använda militära interventioner för att skapa eh en bättre tillvaro för tyskarna såklart man kunde uttrycka det. Och där finns det alltså en struktur som etablerar sig i Tyskland att krig är fult tänkbart att använda som lösning. Det är ingenting konstigt egentligen. Sen ska man nog ha klart för sig att Bismarck ju Men ofta... menar du menar du att det är annorlunda mot Tyskland i Europa? Jag menar krig har väl präglat den europeiska kontinenten ja, så långt bak. Ja. Men det har. Haft. Men i, i, det det är i Tyskland om vi tittar på mellankrigstiden så är det ju inte så att man i de andra staterna ute i Europa- är beredd att använda krig för att lösa sina utrikespolitiska problem. Det är snarare tvärtom. Man kämpar ju mm. förtvivlan för att undvika att gå i krig igen. Medan man, medan man då i Tyskland har kan man säga då- det är ju klart att Hitler bedriver ju en väldigt extrem vilja- bedriver en extrem vilja att starta krig igen. Men det finns alltså inbädd att mena då i en del historiker- att det finns sen den ville minska- tiden och Bismarcks enande projekt som ju sker, sker mellan 1864 och 1871 en en en förståelse för att använda krig och våld för att lösa politiska problem. Sen ska man också komma ihåg att Bismarck i sig han gör ju det här men Bismarcks står ju för egentligen en väldigt klok icke aggressiv utrikespolitik efter Tysklands eden 1871 så det är kanske viktigt också bara Och säga här, det är ju inte han som egentligen sen är, är den som finns med och driver fram första världskriget utan det är helt andra personer. Han avgår 1890. Det är viktigt. Men han lyfts väl han lyfts väl ofta fram av de här krigshetsarna som ett det gör han. exempel. Och egentligen på ett felaktigt sätt att han egentligen misstolkas därför Bismarck använde vissteligen de här krigen för att skapa Tyskland. Men sen vill han bedriva en en en mycket mycket mycket passivare utrikespolitik för att inte störa och förstöra det man nu har byggt upp. Nej, för han är väl egentligen en dip en diplomat kan man säga. Det är man har märkt till och med att säga att han bedriver det man brukar kalla för en realpolitik, en realistisk mm. politik och som ju mm. utgår från att man ska ha bara ha goda kontakter med till exempel Ryssland och att man ska isolera Frankrike. Och det som sen händer Så... händer när Chase Chase Chase vill den andra som ser ju i den som tillsammans med andra i det tyska riket driver fram den här eh, eh, krigspolitiken samt som påming om eh ja, de bryter ju upp hans det diplomatiska systemet och, och isoleringen av Frankrike och och framförallt så är det ju man man bryter med Ryssland vilket ju var oerhört dumt tysk för att så att egentligen kan man säga om man ska prata om ett arv från Bismarck som blir nazist så är det egentligen en felaktig tolkning av Bismarck som är arvet. Så är det, det är så pass komplicerat men jag tror att man det är viktigt att komma ihåg där att det här finns med. Sen är det också som du säger militärens ställning är ju väldigt stark. De om, om man träffades om man var tillhörde överklassen och övre medelklassen och var man och träffade en annan man på en sån här herr herrklubb eller herrförening där man räffades rökte samtalade drack drack eh viskrig och så vidare. Så den första frågan var vilket förband har du? Har du eh, tjänstgjort i vilket regemente har du tjänstgjort i? Alltså den man definierade mycket manlighet och, och också även de som var styrande politiker i det tyska samhället definierades utifrån vad man hade gjort för militärtjänstgöring och det tycker jag är ganska spännande. Mm. Mm. Så det här fanns. Var, var... Var det svårt att göra karriär inom staten och så också om man inte hade varit militär? Det var det. Och Bismarck här som vi nämnde, han var egentligen ingen särskilt lyckad militär. Ändå gick han omkring i uniform i stort sett hela sitt liv. Det är ganska <laughs> intressant faktiskt ja, ja, ja. att det är på det sättet. Och det här för in tycker jag nu på ytterligare en, en, en struktur i det viljenska kejsar Tyskland som är viktig. Nämligen att det var framförallt aristokratin, den jordägande aristokratin i Tyskland som blev tongivande den konservativa jordägande aristokratin den vad vad tog ni med, med alltså i de flesta domera liberala länder så är ju oftast medelklassen som är det bärande politiska skiktet vad ja, det, tog den vägen i Jo i om, man, om man förenklar så är det så märkligt att i Tyskland är det så att det är inte den här intellektuella liberala demokratiskt sinnade medelklassen som blir politiskt tongivande i det tyska riket så det finns inte en stark såndemokratiskt medelklass som som kommer att dominera och leda vägen framåt in i framtiden. Och det kommer vi att se sen när vi kommer att diskutera alltså småningen om i de här samtalen vi har kring hit Hitlers maktövertagande att just de här mittenpartierna är ju så oerhört små och så svaga i Tyskland. Mm, de som egentligen skulle representera medelklassen de. Jo ja, precis, och de som egentligen skulle ta vara bannera förare för demokratin utan istället blir det de här andra krafterna och det har ju att göra med att man ju i Tyskland har ett väldigt auktoritärt som du sa styreskick. Bismarck, rikskanslern sitter inte på ett riksdagens mandat utan sitter egentligen på auktoriteten som finns alltså auktoriteten, det är kejsaren, det är kejsaren som som ger makten åt den här rikskanslern. Bismarck var ju alltid vald i något val eller någonting sånt. Så länge han hade ja, ja. kejsarens öra så hade han makten försökte vara chejsaren som utsåg eh, rikskansler. Jag visst och, så, och nu ska vi inte komma in på hur hur konstitutionen såg ut i Tyskland för det finns ingen levande människa som kan reda ut det för det är oerkomplicerat med, med delstater och det är ju Preussen som är ju den utgörande för hälften av av landytan av, av av dåtidens Tyskland. Eh hade ju också sitt eget parlament och alla de här olika delstaterna hade ju sina egna riksdagar och konstruktioner med olika variationer men så hade man då en samlad riks riksdag riksdag och där man då hade sedan då en en, en rikskansler och den rikskanslern fick ju framförallt sin auktoritet från kejsaren inte från den här riksdagen det var alltså inte en parlamentarisk stat Sen ser yttrarna så här drag är väl också att de folkvalda hade väl egentligen ingen makt över militären. De var väl egentligen autonoma kan man säga på ett sätt som som som är helt främmande för ett modern demokrati. Jo, och det där är också en sak som är jätteviktig som du är inne på nu att militären kommer ju att spela en väldigt ödesdigrigen roll i hela det här eh, dramat som vi ska gå igenom och som du säger att de man är självständig och En mycket svår sak med första världskriget är att det egentligen är, det är militären och kriget hur de tolkar behovet av att fortsätta kriget som gör att Tyskland fortsätter att kämpa i första världskriget så länge som man gör. Det är en sån här klassisk sak alltså vad är det som ska styra utrikespolitiken? Är det politikerna eller är det militärerna? Är det de politiska kraven och planerna eller är det de militära kraven och planerna? I Tyskland blir det så att man till och med har under Ludendorff på slutet, Ludendorff. På slutet en militär diktatur. Militären tar helt över och driver kriget. Och det man egentligen gör när man ser så småningom att vi kommer inte att kunna vinna det här kriget, vi kommer att förlora kriget. Det står nu en miljon amerikanska soldater på västfronten. Vi måste göra någonting, vi kommer i längden inte att klara av det här. Då lämnar man egentligen över makten smidigt till de civila som får gå in, skriva vapenstillstånd 11 november på, på västfronten och sen skriva på Versaillesfördraget vad kapitulerar lite från sitt ansvar där kan man säga. I det här så föds den här dolkstötslegenden att det är de demokratiska äh, krafterna som som som som förrådde militären. Novemberförbrytarna som vi nazisterna sen kommer att prata om. De Jaha. som skriver under stilleståndet, tysk trupp står på på på fiendtligt territorium. Den tyska armén är inte slagen. De får en dolkstöt i ryggen från de civila. Det är socialdemokratin det är ärbart som sensosmåning om blir blir eh, Weimarrepublikens första president. Det är den här nya Weimarrepubliken som förnedrar Tyskland som går med på att skriva under Versailles freden. Så här har vi också en en, strukt en, en struktur från det gamla som vi mycket mycket starkt och på något håll görande sätt eh ha, kastar sin skugga över hela det här händelseförloppet som leder till Hitlers maktövertagande. Plus att man jag menar tjejerna var ju så otroligt central i i, i i i det gamla Tyskland och ja. att han plockas ju bara bort efter efter kriget också. Han abdikerar och flyrmathscr småningom sen till till de här bedeluxländerna och det är intressant att det är att man diskuterar ju mycket bland de höger radikala kretsarna i Tyskland. Mycket bland officerare, mycket bland som jag så här de här jordägarna, aristokraterna och så vidare. Man vill återinföra det gamla Wilhelminska Tysklands auktoritära styre för att få ordning på på eh, Tyskland. Det är ju deras alternativ egentligen till mm. den här Weimarrepubliken och den demokratiska författningen som de ju uppfattar som som icke fungerande. Mm mm. Men då har vi ett besegrat Tyskland som blir Det här känner ju de flesta till. De får ju väldigt stora krigsskadestånd och och, och få ta på sig hela skulden fast det egentligen kanske inte är självklart att det var Tyskland som var helt skyldig till första världskriget. Håller du med mig om den beskrivningen? Ja, det gör jag. Jag ska väl säga att det är mer störd av av forskningen. Det det finns finns finns idag ingen som skulle säga att det är Tyskland som ensamt har bär skulden till första världskriget utan första världskriget är ju ett jättekomplext av olika orsaker så ledde fram till det här kriget att Tyskland i en och de drivande stater naturligtvis. Men det mm. finns också andra stater som som driver fram första världskriget, men det vi kan säga är ju att att att nederlaget i kriget, produkten av det här första världskriget, det får förödande konsekvenser för Europa och man kan också säga att, att egentligen så är ju första och andra världskriget en kontinuitet om man ska använda det ordet alltså det vill säga att, mm. De hänger ihop. Det här är en en lång egentlig eh, europeisk maktuppgörelse mm. som som mm. sönderfaller i två stycken krig skulle man kunna säga. Så att andra världskriget är på så sätt egentligen en en fortsättning på första världskriget skulle man kunna säga. Men frågan är inte egentligen det viktiga eh, orsaken till första världskriget utan det är ju produkten som kommer ut. Exakt. Ja. Exakt. När första världskriget lämnar vi till någon annan podd avsnitt där. Eh Men vad jag tänkte se när man när man läser Richard Evans bok som jag tyckte var oerhört jag har bara läst den första än så länge i den här trilogin som är det är det som fascinerar mig Det är hur otroligt, och det har du och jag diskuterat utanför podden till och från här, det är hur otroligt våldsamt samhället det är efter första världskriget mm. i Tyskland. Vi har de här frikårerna, till att börja med, vad är en frikår egentligen? Är det här det begreppet föds egentligen? Här, eller? Alltså frikårer är helt enkelt när den tyska armén då ska demobiliseras och sönderfaller säger så, så att vissa enheter då regementen blandat med soldater från olika enheter och regementen de skapar liksom just kårer, fria kårer som har en form av icke officiell ställning. De tas delvis in under så att säga den nya varma republikens beskydd därför att det här är ju är ju så att säga militärstyrka som är väldigt viktig att ha även för socialdemokraterna. För att skydda det. Alltså, så det är någon... accepterat av de styrande demokratiska krafterna? Ja det är det men samtidigt, samtidigt så är de illegala och de är svåra att kontrollera också de här. Därför att de har ju ofta styrs de ju av sina befälhavare de här frikårerna. Men de här kommer då att finnas i Tyskland och spelar väl ett avgörande roll under de här inledande åren av kaos i Tyskland. Sen så småningom så försvinner de ut och de kommer ju sen så småningom att förbjudas i Tyskland och försvinna sen byts de ju så småningom ut mot andra typer av såna här enheter i norr i Tyskland var det ju AOS, e, e, SOS och så vidare då sån har alla en höger högerinriktning av de här eller finns det olika politiska skattringar bland de här frikorna Ja just frikorna där man oftast förknippar med frikorna det är ju eh, den gamla militära eliten och och och högerinriktad politisk inställning nationalistisk politisk i, i, riktad i, inställning och man kan också nämna att det finns en typ av Sammanslutningar och rörelser i Tyskland till exempel som stålhelmarna som ju samlade miljontals gamla frontsoldater men som ju inte var organiserade i militära förband och bara delvis hade liksom tillgång till vapen alltså de här frikorna hade ju en militär organisation och tillgång till vapen de kunde ju så att säga larma som ett form av hemvärn om man säger så va Stålhelmarna det var ju en sammanslutning som marschererade på gatorna och det var ju en nationalistisk i sammanslutning och den den är ju lite intressant för övrigt den kom ju lite att konkurrera sig med nazisternas egna eh, organisationer men, men, men stålhjälmarna bestod av ga, gamla tyska militäre folksfrontsoldater militär, ja, folk, så det, ja. det, ja. det väl är ju hem en massa soldater unga män som har upplevt traumatiska saker på på västfronten och som kanske egentligen då som Adolf Hitler själv faktiskt ju hade tjänstgjort där och det var egentligen deras liv det var deras stora vad ska vi säga liefst erfarenhet så långt i livet. Det de kunde vara och de hade brutaliserat så att du du har alldeles rätt i att man slås ju brutalt i det tyska samhället faktiskt det under hela 20 och 30-talet. Våldet är alldeles där dess närvarande. Men som vi ska komma till vi ska komma till den den kommunistiska statskuppen i Bayern under Kurt Eisner den 7 april 1919. Ja. Där där spelar ju fri frikårerna, jag menar där använde ju de demokratiska krafterna frikårerna för att slå ner det här kommunistiska upproret. Ja, uppbordet. och det det är det här som kanske är så bakvänt att vi kanske ska säga det då först att det ville minska Tyskland kollapsa ju. Och sen kommer Parisfredarna där som ju Versaillesfreden är ju den freden med Tyskland. Parisfredarna är ju alla frederna efter första världskriget. Och sen skapades det då i Tyskland en en ny typ av republik med en författning som då kommer att kallas för Weimar-republikens författning. Och då är man alltså tvungen att, det är ju där att den heter Weimar-republiken, att vad man måste nämna, genomföra den här, vad ska vi säga, konstitutionen, tas och, och eh, accepteras då i Weimar, därför det är sånt kaos inne i Berlin, där pågår ju ett socialistiskt upprore, så kallade Spartakistupproret, och så får man Det är därför det hamnar i Weimar. Ja, det är därför man har den här därför man är där och och konstruerar den här och klubbar den om man uttrycker sig såligt enkelt. Och pågår då ett uppror inne i Berlinsbarn, Kistupproret. Och och då är det socialdemokraterna som kommer att bli tongivande som ju är det största partiet och som samlar flest flest väljare och det är den här Ebert och Smolningon som, som sen kommer att bli då den första presidenten i den här nya Weimarrepubliken och den här författningen då är Eh republiken var en demokratisk och fattig med allmänna rösträtt och val och såna saker. Eh men märkligt nog så använder sig då socialdemokraterna och den här demokratiska republiken sig av de här frikårerna för för att slå ner de här arbetarupproren. Det är ju mm. väldigt väldigt spännande och du nämner jag nämnde ju en Spartakistbroderlut. Det var ju så... Berlin ja söver i Berlin och så mycket i tjänst därför att till exempel en sån som Rosa Luxemburg som är en en en tongivande socialistisk ledare och även likkläckt det är svårt uttalet där likkläckt mm. de värdas ju faktiskt av frikorister likvideras och kastas i i i i i vattnet helt enkelt av frikornaderna och man använder de här egentligen frikornaderna för att göra ett, ett skitjobb skulle man kunna uttrycka det för att försvara den här nya då republiken och det är väldigt väldigt spännande. Men det var flera såna här du, du pratar om om upproret i Berlin och sen har, har vi den här ett statskuppen i Bayern under under Kurt Eisner. Mm. Och de är bara ytliga... de är delvis kopplat till varandra. Det in, det inleds ju hela den här första det som man ibland faktiskt brukar kalla för tyskare revolutionen. Den inleds ju faktiskt med matroser som gör uppror i, i slutskedet av första världskriget. Det mm. nämns då att att högerkonservativa eh äh, eh sjöofficerare de har försatt att de ska segla ut med den tyska flottan i ett slutkamp. Just det liksom dö är och fullt. Och där motsätter sig då de, de de tyska matroserna. Det är så man i alla fall har beskrivit det här och då blir det ett uppror och det här sprider sig sen över landet och bland sen Tyskland då. Men sen den här som du är inne på, det är också viktigt att komma ihåg att Tyskland är olika delar, landsdelar och Bayern är ju en av de här stora delstaterna och det som händer i Bayern behöver inte nödvändigtvis alltid ha att göra med Det norra Tyskland, vi ska komma ihåg också att vi har ju det norra protestantiska Tyskland och det södra katolska Tyskland också. Det är viktigt att ha med just. det här i den här diskussionen. Vi kommer ju lite till det här sen kanske, hur man ställer sig till nationalsocialismen och sånt. Då. Men det där mm. upproret nere i bajen, det slås ju ner med hjälp just av de här frikårerna. Då är vi inne på den här enorma våldsyttringen som ju de här... Och där man kan ju fråga sig egentligen hur det hängde ihop med en demokratisk författning. Det var ju som mm. ett inbördeskrig egentligen. De måste ju eliminera motståndarna bakom närmaste eh, gatuhörn så att säga. Att jag fokuserar på på cupen i i i Bayern också det är ju också för det är där Hitler befinner sig. Det är där den nazistiska rörelsen egentligen har sitt sitt, sitt centrum. Ja. Och, och eller får sitt centrum, får sitt centrum så så fårsätts fårsätt centrum som smårning om och liksom får sin synsprångbräda i i i i Bayern 2010 München då så småningom. Nazism är ju en väldigt speciell ideologi får man ju ändå säga. Jag, jag tycker den på ja. något sätt så bryt, bryter den mot de andra rådande ideologierna. Ja, vad det... vad vad får vad finns vad får de sina rötter ifrån? Ja, alltså Det nu, nu ska det jag ju försvilla säga så här att det här är ju en sån här man är ju självmodersbenägen om man vill svara på den här frågan egentligen. Ja, därför aha. att det här är ju <laughs> eller kanske väldigt stor det är en massor komplicerade och svåra frågor men men som också där många har många olika uppfattningar men om man ska göra något försökla med risk för att för att, för att eh, få kritik då så mm. kan man säga så här att att narcissister kommer ju så småningom att ha, ha några slagord som sammanfattar vad de vill. Och de här slagorden då, de är ju ein Reich, ein Volk, ein Führer. Alltså ett rike, ett folk, en ledare. Och det tycker jag sammanfattar väldigt väl nazisternas ideologi och då kan man också jämföra med andra såna fascistiska eller auktoritära rörelser ute i Europa. Och en sak är helt säkert att att kommun socialismen kombinerar ju en massa olika ideologier och idéer med framförallt det jag tycker är viktigt att alltid komma ihåg när det gäller nazismen att den ju framförallt handlar om att uppnå vissa praktiska konkreta mål som har kopp med de de har tyskland. konkreta mål ja. ja absolut, det har de har dem även om de är ohörd flummiga och ju faktiskt inte egentligen under de här valkampanjerna är så väldigt konkreta så kan man ju ändå säga att de är, är ideologin anpassas till vad de vill uppnå skulle jag vilja, skulle jag vilja eh, påstå ändå. Mm. Mm. mm. Och om man då tittar på deras ideologi här då va de de påverkas ju av en hel del eh, ideologier som som finns då som florerar i Europa vid den här tiden. Eh Hitler är ju först inledningsvis faktiskt ganska kraftfullt och det är influens av både marxism och socialism faktiskt. Det finns medians ideologiskt. Eh vi har såna en sån teoretiker som Briten Chamberlain till exempel som gjorde det antisemitisk. Vi har ju den här Rosenberg sen som kommer att bli någon form av nazistisk ideolog inom nazistpartiet och som finns ju med i det här nazistiska ledarskapet sen så småningom när Hitler blir blir ansvarig för nationalsocialismen. Men, men, men kan man kan man kan säga så här nazismen är ingen färdig ideologi. Nej, det skulle jag vilja påstå att den inte är mm. utan den växer fram och, och några saker kan vi ju bara konstatera. Ledarprincipen är väldigt viktig. Man har en ledare. Och det drivs ju igenom ganska tidigt att Hitler är ledaren. Och det hämtar man ju inspiration från från, från vem då ju Il Duce. Mussolini, mm. alltså en ledare. Det är en sak som är väldigt viktigt. Ein folk, alltså ett folk, det är ju rasideologin. Den är oerhört betydelsefull. Man skulle på något sätt säga, kunna säga att man är på ett märkligt sätt fixerad vid den här rasfrågan. Och den handlar inte bara om att man vill så småningom genomföra en likvidering och ett utsuddande och förintande av alla judar. Utan det handlar ju framförallt om att det är, det är blod, blod, blodsrenheten, det tyska folkets renhet de tyska när mm. man ska samla och ta hand om. Det är jätteviktigt. Mm. Men man ska vi komma ihåg komma ihåg här också att Tyskland är väl ändå ett av de landområdena i Europa där där där antisemitismen då från medeltiden varit väldigt stark. Ja, det kan vi ju bara tyvärr då egentligen ju bara nämna det här, men det är ju självklart så också att ett av ett ett annat arv från Wilhelminska Tyskland då från 1800-talet. Det är ju en en, en florerande antisemitism med olika rötter och de är olika utgångspunkter från hela Europa. Det finns ju inte minst i i Frankrike till exempel med Dreyfusaffären och såna saker på slutet av 1800-talet. Mm. Mm. Så det är ingenting konstigt. Det finns. Men man ska också men man ska komma ihåg en sak att från det faktum att man är antisemit, att man ser ser eh, eh nedlåtande på på judar eller med avsky mot på judar i Tyskland. Men att därifrån säga att att man där från tar steget in i Auschwitz och förintelsen det är någonting helt annat. Och här har vi ju en, en väldigt svår diskussion och debatt bland historikerna att är det så att man redan här tidigt i nazismens formerande och i till exempel i Adolf Hitlers Mein Kampf ser vi förintelsen redan där? Eller är det så att det är andra världskriget och erövringarna av, av Östeuropa att man kommer åt områden som befolkas av väldigt många judar är det därför som förintelsen industriella förinta sattes igång det här är en jättesvår fråga men det är klart att det finns ett delstoff här en antisemitism men den den naturligt som du säger den den anknyter ju till någonting som som finns i Europa vid den här tiden men jag skulle ändå säga om man när man tittar om man läser om det nazistiska ledarskapet så är det tycker jag ändå att Hitler sticker ut som en av de mest glödande antisemiterna. Det gör han absolut. Jag, på, på många sätt så tycker jag att det är kanske det är Hitler Hitler bidrar mest med det är att antisemitismen blir så otroligt central och vilket gör att den sticker ut emot typ den italienska fascismen för att jag menar vi snackar om att Hitler har olika inspirationskällor och sånt och han han ser ju upp till Mussolini Ja, till Sander till Sander känner hon dem i alla fall. Jo jo jo. Ja, men men men väldigt mycket i början och och det finns för att prata om och göra en sån här kopiera Mussolinis marsch mot Rom och såna Precis. saker. Men, mm. men men man förstår väl att det kanske inte finns något Nej. att det inte kommer funka i tyskla men men vi kanske inte kan gå för djupt in i den narcissismideologin utan jag tycker snarare det är det som När jag läser Richard Even så är mm. det just det här uh, våldsamheten i det tyska samhället som som som gav mig mm. nya insikter mm. om nazismens mm. framväxt. Så att vilken betydelse har just den här aktiva våldsutövningen som som nazistiska kampgrupper och sånt håller på med under hela ja, 20-talet egentligen? Nu skulle jag vilja säga att är ju ett en av de man ska lista när man står de stora viktiga faktorerna för att förstå de de nazis ska makta över tågarna det är ju våldet som pågår mot de politiska motståndarna mm. på gatan mm. det svissar man sin vilja man visar man visar sina muskler men man skrämmer ju faktiskt också bekämpar och trycker ner sina motståndare och det, det är ju... det som när man när man läser Richard Even så tycker jag att man det är, det är så otäckt att läsa den för att man ser hur hur de väldigt systematiskt tar parti för parti för parti och börja mm. med mm. kommunisterna och och då är det står de andra och tycker att det är väl okej okay att de dödar kommunister. Och sen men man, man bara tar parti i parti mm. efter sorg liksom. Jag jag och... att, ja, att man att man liksom ut ser då huvudmotståndare hela tiden bland de där mm. och och det kan man väl ha klart för sig också att i, i nazismen så ligger ju också att man ju man är ju naturligtvis mot marxismen. Men märkligt nog så är man ju samtidigt de här kollektivister att man vill ha ett kollektivt samhälle där man jobbar tillsammans. Det är jättemärkligt detta. Men det är det där som är så svårt att förhop men alltså man kallas ju för national socialist. Precis. Men man är mot drax marxism, men precis som i i i Mussolinis Italien så är man ändå intresserad av det här kooperativa, att man ska jobba tillsammans. Mm. Att man ska statsägda ja, det... företag till exempel. Det är ju planekonomin i Nazi-Tyskland efter Hitlers maktövertagande till exempel var utvecklas ju. Ja, Nej men det är, det är väl där mobilism. också jag tycker jag nazismens nazismen sticker ut för att om man tittar på konservatism eller liberalism mm. eller och även kommunism så är det ideologier som håller ihop på ett helt annat sätt. Jo jo är, det det, det är ju digripliga ja. som är ett som är ett tankesystem som faktiskt håller ihop i och är ju inte nazismen. Nej och sen, och sen tror jag också att man ska komma ihåg en sak någonting som är kopplat som, som vi lite glömde bort här visst kan komma tillbaks till våldet starkt så här men också att det här med lebensraum att det här tyska folket ska ha ett livsrum och då måste man erövra mm. det är det som ligger i Rhein Reich alltså ett ett ett område mm. som man vill erövra och där man, och de människor som lever där slaver judar de är underlägsna och de ska så att säga kanske inte förintas mm. men de ska undan väck och tyskar ska ta över dem här makterna vi behöver ett livsrum det är ju en mm. en, en väldigt väldigt en viktig del av ideologin jo men där med våldet igen som du som nu var inne på. Jag tycker en sak, det finns en det finns en psykolog och en forskare som skrev en bok här i väldigt många år sen som heter alles Miller. Hon gjorde en en psyk psychoanalys av Adolf Hitlers uppväxt. Jag mm. tror inte riktigt på hennes teser helt helt fullt ut. Men det som var temat i hennes bok, det var svart pedagogik. Och hennes idé den var ju att man i alla de här personerna männen som blir ledares i nazityskland och så småningom och som kommer att begå de här brotten mot mänskligheten och så vidare. De kommer att uppfostras på ett speciellt sätt i i nazityskland. Och det tycker jag också att vi kan föra in det att det här samhället det är också oruttagligt det ända in in i familjerna. Och det är också mm. viktigt att komma ihåg att vi har hela generationer av av unga män som uppfostras också på ett speciellt sätt. Nu tror inte jag riktigt på Men men bara bara från att bryta lite här skulle det skilja sig mot de andra europeiska Nej, det gör det inte, men men sätt. hon menar ju att det ändå finns någonting speciellt här som också påverkar det här i Tyskland. Det här är en tid som är våldsam. Men jag håller med dig om att det här finns ju även i andra länder, svart pedagogik. Men jag tycker att det är intressant att man får inte bara komma tänka sig våldsutövande i krig eller våldsutövande på gator utan det kan också vara våldsutövande i hemmen. Här finns det alltså en hel generation av människor som växer upp med ett, mm. ett aktivt våldsutövande hela tiden. Och socialdarwinism som ju handlar om att man, det är den starkaste överlevnade hela tiden och det predikas ju oerhört starkt av nationalsocialism och nazism. Vad hände egentligen den 13 april 1945? I Hitlers död avfärdar historikern Luk... Daily Groves är en gång för alla de teorier som gör gällande att Adolf Hitler inte skulle tagit sitt liv denna dag. Hitler lyckades varken fly till Sydamerika eller starta ett nytt liv som taxichaufför i New York. Teorier som än idag cirkulerar i olika kanaler. Luke Daily Groves riktar in sig på att bevisa att Hitler faktiskt dog i bunkern. Något som forskningen egentligen aldrig berättat. Författaren tar stöd i dokument från MI5- och tidigare opublicerat material när han berättar den fullständiga historien om hur Hitler dog och vad som hände med hans kvarlever. Hitlers död är utgiven av förlaget Historiska Media. Ljudboken finns tillgänglig hos streamingtjänster som Storytel, Bookbit och Nextory. Beställ den fysiska boken på förlagets hemsida, historiskamedia.se eller in bokhandel nära dig. Och också de som har som inte har så vitt sig igenom sina historia lektioner de de har ju koll på det här med hyperinflationen i Tyskland på 20-talet. Ja. Varför uppstod den egentligen? Alltså hyperinflationen har i sin bakgrund i att man ju helt enkelt försöker betala med hjälp av att try, try, trycka pengar. Det är, det det är aldrig är... en bra lösning. Nej, det är aldrig en bra lösning och sen sen ska det nu säkert den nationalekonomer bli bli fullständigt galen över våra enkla förklaringar. Mm. Men man kan väl säga att i grund och botten så är det ju det där alla då om att man helt enkelt trycker pengar för att ha och det sen är det mer komplicerat och har att göra med, med hur man kopplar valutan till de såna saker men Men man man, man det... har ju väl man har ju väldigt stora krigsskadorstånd ja, som man har ska betalas. Det var riktigt stora krigsskadorstånd och det gör ju liksom att, att man får liksom betala bort alla de. Tyskland kom ju igång så småningom här. Tyskland är ju en fantastiskt stark industristat. Mm. Och den har en stor arbetarklass som egentligen är det är ju den mest välmående arbetarklassen som liksom finns i i, i Europa. Den har en den har en stor andel av folket tillhör den arbetarklassen och det är ju därför som ju eh Borchevikerna säger att egentligen är det ju där så revolutionerna bolsjevikiska revolutioner bodde äga rum. Det är ju Tyskland inte Ryssland för Ryssland fanns ju ingen arbetarklass, men det är ju kanske ett, ett, en annan mm. en annan podcast men i alla fall mm. så kan man bara konstatera det att, att den här eh, man kan det man producerar det man gör ja, det det bara försvinner bort till de här krigsskade­stodden och då då för att få liksom några pengar över då då, då då då låter man pressarna pressarna gå som man får pengar. Mm. Och en sak som faktiskt har har en ganska stor betydelse, det är att Tyskland får ju svårt att betala de här krigsskadestånden. Och då då blir helt enkelt fransmännen oerhört upprörda för det är ju fransmännen som framför allt har lidit av första världskriget. Så de bestämmer sig helt enkelt konkret att nej men då ockuperar vi rorområdet så ser ser till att vi får det vi får. Och mm. de här arbetarna i Ruhr, de strejkar ju då på regeringens uppmaning och då betalar regeringen De här arbetarna med pengar som de helt enkelt trycker. Och det här är ju mm. faktiskt ett av skälen till att Adolf Hitler så småningom genomför sitt, sitt kuppförsök då 1923. Mm. Nämligen att han bland annat då när regeringen så småningom bestämmer sig för att det här är ju fullständigt vansinnigt. Vi måste sluta. Det här är ju också en sak som är... Som är kommer ju att påverka hela det här förloppet som vi ska tala om här nämligen den otroligt dåliga ekonomin i Tyskland under perioder som som ju påverkade det finns ju ingen historiker som kan påstå att, att Adolf Hitler skulle ha kommit till makten om ekonomin i Tyskland hade varit bra. Ja, nej men det ser man ju väldigt tydligt om man ser de här valframgångarna och valdebock slagen och sånt det är ju så väldigt kopplat till den ekonomiska utvecklingen i Tyskland. Ja, men men det är viktigt också att säga att den här hyperinflationen du pratar om nu, det tillhör ju det tidiga 20-talet. Mm. Sen kommer man över det där. Efter den här hyperinflationen och så vidare börjar 2012 så börjar man ju få ordning på ekonomin i Tyskland om man bara gör uppgörelser med de allierade om att betala de här krigsskadeerstånden på ett mer vad ska vi kalla för ordnat sätt och lite mindre för att få igång den tyska ekonomin när man inser bland annat från amerikans håll att man vi måste investera pengar i i Tyskland så att kommer vi fram till 25 26 då ser det mycket ljusare ut faktiskt då börjar julen och större i Tyskland och det är till och med så att man har de här avtalen mellan Frankrike och Tyskland lite om gränsdragningar i Europa man i Schweiz sånt avtal i Locarno bland annat i mitten på 20-talet man brukar prata om Locarno andal att det ser ganska bra mm. ut. Men om mm. vi går tillbaks då till till början av 20-talet så att det som sen händer och så vi kommer så som vi kommer att komma till här sen. Det är ju den här börskraschen och depressionen. Den har inte att göra med den här första inflationen. Det är viktigt att komma ihåg alltså. Det, det är separat. Det är ja, det, det sprider sig från Precis, från den och det den har vi anledning att återkomma till då. Men när vi om vi går tillbaks så tar vi det tidiga 20-talet så Adolf Hitler som kommer tillbaks från fronten. Han är österrikar från början, det kanske vi ska också berätta. Mm. och via Linz så hamnar Hans Ossmåning och Bevin kommer att anmäla sig frivilligt till ett bayerskt regemente som han som han kommer att tjänstgöra vid under för, under under första världskriget. De kom egentligen sig. hade egentligen ja, de, hade han väl inte rätt att tjänstgöra där för han var nej. ju Österrikes medborgare. Nej, ja, då kollade inte hans medborgarskap. Det är ganska spännande faktiskt. Mm. Sen tjänstgör han tjänstgörar där och utmärker sig faktiskt han får ju utmärkelse till och med för för för eh eh i järnkorset i i första världskriget och sen kommer han tillbaks till München och sen blir han ju faktiskt och småningom engagerad i att vara spion åt den tyska krigsmakten Reichswehr mm. eh och då får han i uppgift att infiltrera lite udda <laughs> ett litet <laughs> udda parti. Ja och kan delta i deras möten och blir så småningom så helt enkelt förbannad en gång på mötet när de pratar illa om, om om Tyskland och först av allt skriker att han gör ett inlägg och så småningom tycker de att han är en så bra talare så att inom 2 år så är han då 1921 partiledare för det här partiet som då kom att också byta namn och bli nationalsocialistiska arbetarpartiet Det är ju här också gåtan Hitler blir ännu svårare att förstå ja, för att han är om, helt om, otroligt. Han är ju verkligen en misslyckad individ om man nu ska använda såna begrepp om människor. Han, han driver omkring under många år utan egentligen att skaffa sig någon utbildning och han lever på något små arv och hans gör så här högtojskonst som han säljer för att försörja sig. Och första gången han får riktning i sitt liv det är ju faktiskt när när han går när han tar värvning och kommer i, i första världskriget egentligen. ja det, och det tror jag faktiskt är gemensamt med många unga män i den där tiden faktiskt att första ja. världskriget blir betydelsefullt när militärtjänstgöringen ger dem någon mening i livet egentligen och där där också Eh finns ju många små skäl till det här och att han att han att han måste så mycket starkt känner det här nederlaget som en stor personlig förnedring också och att han också har tagit till sig att vara tysk. Han är inte längre österrikare, mm. det är ganska spännande. Men också att han att han nära då så småningom kommer om han nu får uttrycka sig så på bananskal ramlar in i det här partiet. Så slutar han ju naturligtvis sin tjänstgöring i i den tyska försvarsmakten och övergår då på helt tid att att bli partiledare och kommer ju sen egentligen nu då från 1960 ända framåt nu till, till att han begår skönmodet 45 så kommer han ju helt enkelt att egentligen inte han kommer få lön och få pengar från en partiorganisation och leva på den egentligen det är ganska spännande. Ja och det är egentligen första gången i hans liv han upptäcker att han har någon slags talang för det visar ju sig att han är en en är ohörd duktig talare alltså ja. som, som kan som som kan få med sig massorna och och så. Ja där är ju en av faktorerna också som har att göra med Hitlers person. Man brukar ju lyfta mm. fram det här hans förmåga att han lägger ihop sina tal. Han går ju och lyssnar på väldigt mycket tal och han slås av hur hur oroligt dåliga de här talen är från många andra. Nämligen mm. de står bara rally du vet långa utläggningar, mumlande utläggningar och Hitler lär sig istället att liksom börja väldigt lugnt Binda lyssnaren och sen bara öka och avsluta med de här klassiska Hitler, hitlerska kresendorna där han, som vi mm. tycker då kanske på de här konalfilmerna, man bara står och skriker då så att säga. Mm. Ehm, men att han också är, blir duktig på att lära sig att föra fram enkla budskap. De behöver inte vara konkreta eller egentligen att han måste stå för att någonting ska genomföras, utan att han binder lyssnaren med slagord helt enkelt och där har vi ju alla de här sakerna vi har varit inne på. Eh novemberförbrytarna, marxist, marxisterna. Ni våra kallade ljudarna. Vår, vi ska leva ensam. Tyskland ska upp och upprättas. Versaillesfreden måste krossas och så vidare och så vidare. Det är ju intressant att ställa hans talekonst emot den här äh, eländiga mindkamp som är ju i princip oläslig. Den Oläsliga jag har jag har ju läst ja. den läst den ett par gånger ett par gånger och den är väldigt väldigt som du säger märklig på många sätt. Man kan väl säga det att 1923 bestämmer han sig för att genomföra en kupp i Bayern och han menar att det finns ju ett bra läge att göra det och skälet är just att den här rorolocka pakten. Man bestämmer sig från den tyska regeringen för att sluta att jag ger då stöd till de här streckande arbetarna och istället försöka få ordning på ekonomin och betala istället de här lånen efter de här reglerna uppgörelser som man har med de här valer och det här uppfattas då från nationalistiskt håll i i Tyskland och bland nazisterna naturligtvis som en som en ett enormt förräderi åt Tyskland att inte stå upp och fortsätta kampen mot den här franska ockupationen och i det här läget i den här röran som nu uppstår i Tyskland när man inte riktigt har någon regering och så vidare då tror Hitler att han ska kunna då genom en lokalkupp där sistpartiet är försvinnande litet vid den här tiden. Men man har ändå kamporganisation. Man har organiserat en en eh SA. Man har en del folk som faktiskt har en del vapen även om det inte är så mycket. Och då, då tänker man sig att om vi kan göra en kupp i München, Bayern som är en av de stora delstaterna då kanske vi skulle kunna få med oss en del personer få stöd bland annat då av militären och sen genomföra det du har varit inne på en Mussolini-marsch mot mm. Berlin i det här fallet eftersom man har ju sett hur det har gått hem i Italien. Men det här slutar ju i stort sett med ett platt fall. Intressant är ju här att den gamle eh generalen Ludendorff är ju med. Och genomförde den här kuppen. Eh mm. mm. och Men här... han ställde ju riktigt försvar till Nej det gör av inte utan man kan väl säga att jag, får... jag först och misslyckas ju ur... misslyckas ju kuppen. Och det beror ju på att man får inte med sig de här personerna man hade behövt. Man får inte stöd av militären framförallt det här visar ju också hur militären hur viktig militären är. Det ska vi komma ihåg när vi gör jämförelser med vår egen tid att ska man göra en kupp och ta över makten i ett land då måste man ha militären på sin sida. Det är väldigt viktigt att vara ja. ihåg så att den som är som är orolig för maktövertaganden i till exempel i Sverige någonting måste betänka hur många oord många steg det krävs. Och här får man inte stöda militären utan ställes slås ju det här upploppet ner det är ju så att de beskjuts ju till och med när de är på väg då mot mot eh, rådhuset i München för att ta makten och hittas där sin förrätta och, och sätts ju i fängelse faktiskt. Och det är där mm. han skriver, det var det jag egentligen skulle komma till, det är där han skriver Mein Kampf. Just det. Sen släpps han ju mycket tidigare än vad han skulle ha. Mein Kampf som sen egentligen blir väl själva grunden till hans väldigt stora privata förmögenhet under när han sitter vid makten. Ja. För i princip alla måste ju ha ett exemplar av Mein Kampf. Ja, för annars... Är, närmast... annars är man ju... Ja, Regimotståndare man så att säga. Ja, det måste man ha. Så det, det, det du har alldeles rätt i det och det är ganska lustigt. Och har man läst Mein Kampf säger den ju, den är, den är, ju, den är ju som jag brukar säga kusligt intressant. För att man uppfattar ja. den som är ganska förvirrad och det är svårt att hänga med i den och... Man får ju nästan vara professor i historia för att ha läst den två gånger eller aktiv nazist. Ja, faktiskt. Inte. Men men men jag men... tycker att det det, det har jag jag slagit jag tycker det är viktigt att läsa den där typen av skrifter faktiskt också precis ja. som att man läser. Eh... Nej, det är väl det är ju många som du redan har sagt här tidigare i podden mm. att eh, det går ju egentligen att läsa det vi snackar om judoutrotningen och sånt mm. att det, det, det man kan ju läsa in det i den här boken men Det kan man göra. Men men mm. har man försökt läsa den? Jag har ju inte lyckats då som du mm. har gjort. Ja jag har inte läsk, men jag har gjort det om nej, man inte trycks och så. Då då då kan man ju förstå om man missar viktiga viktiga poänger i den faktiskt. Så är det och man kan väl säga så här att om om man ska säga ser i en kamp förintelsen då brukar man ju säga mm. att man är inte intentionalist att man liksom säger att där finns intention av redan att genomföra. Mm. Men mm. däremot så är det ju så att ofta så är det ju så att tolkningen snarare av att hur förintelsen sen är möjlig det det är ju mer att man brukar sätta den i en funktion man ser på man är funktionalist om man istället säger att, nej men det var andra världskriget som skapade tillfället va. Och här står mm. forskningen. Jag tar inte ställning här utan jag konstaterar bara att här finns det två huvudsakliga tolkningar att antingen är det så att det här bestämmer han sig för redan då. Mm. Eller så är det så att förintelsen blir möjlig först med andra världskriget. Det är ju jätte svår svår fråga men den intressant tycker jag som jag tycker att som jag vill förmedla en diskussion som finns bland historikerna. Ölskella kuppen misslyckas. Men den är misslyckas. Och det blir ju rättegångar. Ja. Där där är Hitler Hitler egentligen få får sin första ordentliga politiska plattform kan man väl säga. Det han får liksom citeras i Rikspräsens dagliga när han har långa utläggningar om Tyskland och ja. allting. Ja. Och det är precis som du säger att han får ju chansen här ska man kunna säga. Ja. Han, han det är det först nu som tyskarna ger med en man. Och veta vem Hitler är eller? Ja, det är ett av de tidiga tillfällena där där tysk där han får en mera om vi kallar kallar det för en då nationell spridning på sin att han hur tagit existerar och finns. Intressant är ju att att i alla de här rättegångarna, det kommer ju följa massor med rättegångar och det har också varit andra rättegångar mot frikorsledare som har utfört och varit för våldsamma när de ställt sin för detta eller så vidare. Alltid så så kommer domstolarna komma fram till att Nej, men de här personerna gick visst i lägen för långt. Mm. Men de var ju ändå patrioter. De tänkte de gjorde Tyskland. för Tyskland. De gjorde för ja. Tyskland va. Och och han kom ju undan här Hitler och Ludendorffs i storstäds det syns ju inte inför hur taget. Det är ganska mm. intressant. En en spännande sak här är ju att Göring är ju med här redan. Några av de här personerna så kommer att bli betydelsefulla. Göring som ju är flygare, krigsheälte. Paul Merritt har ju fått den, den största militära utmärkelsen man kan få för för i <coughs> i strid i Tyskland. Eh han är med här och han skadades ju av ett skott i ursken och flyr ju faktiskt till Sverige. Det här är jättespännande och kom ju där så småningom att träffa sin blivande fru då Karin och han blir morfinist då genom den här skadan som inte läker riktigt i hjunsken och kommer själv s sitter på lång bro i dag i Stockholm. Precis för att, att som som av med sitt, ja, för att bli homositt. Ja för bli homosittar beroende. Det är ganska spännande så att eh det här kastar ju även skugga över Sverige på ett mycket märkligt sätt. Men hur som helst han får han får ju han får inte mild straff och han får ju väldigt han får ju väldigt bra förhållanden i fängelset också vad jag förstår ja, det är ett ganska stort folk där ja, han får ju ja. tid att sitta och skriva de de är ju inte såra hålla med allting där kan man ja, säga så att han yttrar sig kan han, samtidigt som det han sitter där han han är ju väldigt maktmedveten så han vågar ju inte tillsätta någon duktig eh partiledare när han sitter i fängelse utan nu, nu kommer jag inte ihåg men det var han tillsatte men det var väl någon som inte som han inte trodde skulle kunna utmana honom om makten. Ja, det finns en del folk som figurerar bland annat Strasser bland annat bröderna Strasser. Men man kan säga mm. så här att, att han i det tron socialistiska partiet det liksom egentligen faller lite mer eller mindre samman när han sitter i sin mm. i, i i och det är ja, det är fängelse mm. det har egentligen taxsat för så det som händer när han kommer tillbaksen det är ju att han börjar organisera det här partiet på allvar och nu nu kommer ju de här figurerna Så kommer det att bli så viktiga, ledarskapet kommer ju nu att ansluta sig. Goebbels bland annat kommer ju till. Anish Himmler. Mm. Höss, vi har nämnt Göring. Alla de här personerna kommer till och tillför olika, kan man säga det så, kompetenser till den här rörelsen. För det tror jag också är en sak nu när vi beskriver nazismen. Att se inte nazismen som ett parti, politiskt parti i första hand. Utan se det som en rörelse. Det är en rörelse. Mm. Det är inte i första hand ett parti som ska förverkliga någon speciell politik utan det är en rörelse med en ideologisk kärna som vill någonting och det är att på något sätt återupprätta den tyska folkets ställning i världen och därmed på bekostnad av andra skulle man kunna uttrycka. Man man får ju också känslor när man läser människor som är med om det här och dras med i nazistiska rörelsen att det är ju liksom ingen intellektuell övervägande man har ju inte gjort några intellektuella överväganden utan det är ju mer att de dras med i liksom känslan och massrörelsen ja. de här stora mötena liksom stora idéer men väldigt lite konkret politik egentligen. Ja, och man skulle nog också kunna säga att att nazistpartiet självklart naturligtvis också är på många sätt, nu ska vi inte gå in på några, liksom definitioner och så vidare. Är ju populistiskt det där meningen att det fångar dagsaktuella frågor och att det är inte så att man röstar på nationalsocialisterna nödvändigtvis därför man vill ha tror att de ska kunna lösa alla problem utan det har aldrig vet mig komma till är ju ett missnöjesröst. Mm. Och det är ju missnöjeströst inte mot några partiers politik nödvändigtvis bara utan det är ju mot hela Tysklands tillstånd Versailles freden Weimarrepubliken och att det finns marxister fortfarande kvar i Tyskland och sådana saker vilket är ett stort missnöje mot den här eh hela Tysklands tillstånd och det är därför man har röstat på nationalsocialisterna. Jag tänker att det har vi kanske missat lite i våra resonemang hittills fram att Det finns ju hela tiden motkraft till de här högerextremarna och det är ju det är ju marxisterna som är st stora, väl organiserade och också våldsamma faktiskt. Faktiskt är det ju så som du säger att mycket av deras organisation och sånt tar ju nazisterna över. Det som man uppfattar mm. som effektivt. De och, inspireras av marxisterna. Precis och så också. Ja så och som du säger så <coughs> Så är marxisterna väl organiserade. De har också sina kamporganisationer och faktiskt sina beväpnade gäng. Och mm. Mm. bedriver också en del våld på gatan. Så det ska man också komma ihåg. Sen kommer det här i proportion till det nazisterna göra att vara försvinnade lite. Men det ska vi komma ihåg. Det finns ju stadsdelar i de stora tyska städerna där polisen inte vågar åka in i arbetarkvarteren så visste det på det sättet. Sen har vi socialdemokraterna som är det största partiet. Sen har vi nationalister på hökanten. Och sen har vi i mitten ett antal då eh mittenpartier. Och där är Centerpartiet är väldigt intressant som är så starkt bundet till katolska kyrkan bland annat. Och sen finns det några folkpartiet och så några såna här rörelser. Eh men det man kan säga är ju att att just som jag sagt att de här just mittenpartierna blir så försvinnande svaga och mittenpartierna kommer aldrig alliera sig till exempel med, med med de högerkonservativa katoliker och protestanter på högerkanten går aldrig samman för det hade kunnat vara motkraft på samma sätt som att socialdemokrater och kommunister aldrig går samman på vänsterkanten det hade kunnat bli en motkraft om man tittar på vilka väljargrupper som faktiskt stöds ju nazisterna i demokratiska val. Ja. Så är ju drar utmärkt att protestanter röstar väl i större utsträckning katoliker på på jätteintressant. Ja. Med tanke på att ändå att att att eh, nazipartiet egentligen har sin, sin sin alltså växer fram i det katolska Bayern. Mm. Men så är det ändå de typ protestantiska bönder och såna som är beredda att rösta på ja. det extrempartiet som det faktiskt Sle handlar om ja. hela tiden. Schleswig-Holstein där röstade de på nazisterna till exempel. Ostpreußisch. Mm. Men ja. finns det någon förklaring till varför varför protestanter röstade på på på nazisterna i större utsträckning än katoliker? Ja, det här det är ju det är en svår fråga där och det finns ju flera förklaringar, men men det som är kanske en viktig sak är ju att katolikerna också lyssnar väldigt mycket på katolska kyrkan. Och, Och de tar avstånd från de tar avstånd från nazisterna i alla fall inledningsvis. Sen kommer man ju som mm. man gör i Tyskland, liksom man gör i Italien. Så skriver man ju på konkordat med Mussolini så småningom. Då har ju katolska kyrkan fått mycket kritik för då 1925 gör man upp med Mussolini. Och det är ju då Vatikanen kommer till för övrigt som som står. Så att det är lite klurigt det här, men det finns någonting här i en politisk kulturell skillnad mellan protestanter eller det, det norra protestantiska tysklaade och till södra katolska bergen. Och att många av de här katolska väljarna ändå ganska långt är troget det här centrumpartiet faktiskt och röstar på dem. Men det finns ju också hela tiden det här de är så hänsynslösa nazisterna tycker jag och de är och använder mer än gärna våld i, i, i massas sätt. Och det det är lite där jag tycker de någonstans ändå skiljer ju ut sig mot ä, även mot kommunisterna ju visst mycket att de de är beredda att gå längre de är de är helt hänsynslösa. Och ja, det tror jag nog bak kan hela tiden ha sagt att är att sist när de började gå lite längre och deras motståndare ja. blir förbluffade över som du säger deras brutalitet. Det är ju egentligen samma sak där västmakterna till slut inser att den här Adolf Hitler vill ha krig. Mm. Och det är de inte berätta på så att säga att Anton vill ha den här konfrontationen med sina politiska motståndare för att vinna de här politiska föredarna och påverka. Sen så tycker jag att det är en sak som är väldigt väldigt viktigt nu att fåra in i den här diskussionen att här har vi nu de här olika konkreta parti eh bildningarna att de inte kan samarbeta med varandra och vad vi har nu kommit fram till och eliten som att vi diskuterar i, i termer av ont och gott gott här lite på något sätt va. Vi ser att nationalsocialisterna som det som är ont och så ser vi de här andra som goda alternativ.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 staten som har levt i Tyskland vad vill ju genomföra och där, det. och där fanns ju där fanns ju levde kunde man ju titta på Sovjetunionen vad som hade hänt där jag vet jag inte hur med jag vet inte hur medvetna man var om det här i Tyskland men det utgår från att man var man visste vad som hade hänt i i, i. Sovjetunionen. Eller? Ja, jag kan säga att vissa saker visste vi inte om för långt långt framplant fram på 90-talet då som han hände Sovjetunionen mm. och repressionerna mot den mot den ryska befolkningen. Det finns ju de forskare som liksom menar det, bland annat Ern Stolte som ju satte igång den fruktansvärdigt stora debatt på 80-talet genom att han gjorde jämförelser mellan det bolsjevistiska sovjetto och totalitära staten där och den totalitära staten i Tredje riket och gjorde liksom en jämför som menade att det tillmus kunde ha varit så att man var ni nazismen i Tredje riket lärde sig av brutaliteten i sovjetstaten och det här väckte ju naturligtvis en enorm upprördhet bland människor som menade att han försökte liksom spea ut Tredje rikets skuld och nazisternas skuld och Adolf Hitlers skuld. Men en intressant ändå tanke detta att Det var det man då var rädd för. Det måste vi alltid komma ihåg här. Man var livrädd för detta att att det skulle bli en en folkrevolution och arbetarna hade ju visat och kommunistiska organisationerna hade ju visat vid upprepade tillfällen Spartakistupproret. Vi har ju nämnt detta. Att man ville ta över makten i Tyskland. Så där var det fanns ju fog för den rädslan faktiskt måste jag måste jag faktiskt påstå. Så att när man var inte rädd för nationalsocialisterna, det ska vi komma ihåg. Ja, att inte man kan förstå nazisterna utan att ta in kommunisterna i bilden. Nej, det tror jag också. Att det är väldigt viktigt yeah. att och sen ska vi komma ihåg att Weimarrepubliken hade väldigt lite stöd. Man kan säga att Weimarrepubliken som konstruktion Vi tycker att den demokratiska författningen var ju någonting fantastiskt. Vi tycker ju att liberaliseringen och kulturlivet är någonting författning, men då för fantastiskt. Men det är därför att vi sitter här nu 2020 i en demokratisk stat Sverige som inte har upplevt något framatitis på 200 år, utan att här måste vi komma ihåg att det var inte någonting som man nöde tvistigt liksom var, var någonting som man ville slå vakt om, utan det snarare var det så att man såg det politiska kaoset, den dåliga ekonomin och sådana saker. Och till slut så är det ju så att Weimar-republiken, när vi har kommit fram då till 1933, eller vi skulle egentligen kunna säga 1930, så är det egentligen, egentligen finns det inget parti som helhjärtat stödjer, inte ens Socialdemokraterna, som ju på något sätt brukar pekas ut som Weimar-republikens stöttepelare, vill ha Weimar-republiken egentligen till slut. Och det är ju oerhört tragiskt det handlar ju kanske inte bara det handlar väl inte bara om att man kanske motsätter den liberala demokratin utan men man vet hur Weimarrepubliken kom till i mm. i princip från ett stort nederlag och liksom ett tryck utifrån alla institutioner som betydde något plockades bort Det är ju ett sånt vakuum som uppstår här mm. som egentligen aldrig fylls ut. Nej, under och så socialdemokraterna som du säger, man ska inte nog se det som att det var det var precis som du säger den liberaldemokratin de var emot för de var ju hade ju bestämt sig för att att att, att mm. genomföra reformer i i Tyskland på på parlamentarisk demokratis väg. Så mm. att så att de var ju i det socialdemokratiska partiets rätta bemärkelse precis som i Sverige i satsar i alla fall i, i grunden. Så det ska bli komma ihåg men vilka också kommer ihåg att socialdemokraterna är ju bredder och använder frikårer som vi säger här. Mm. Och det som ju kommer att hända här som påminning om vi ska ju jag tänkte nog att vi ska liksom fösa den här diskussionen mot det som egentligen är den avgörande faktorn här men utan nu att egentligen släppa den för tidigt. Men säg att det som händer sen när det uppstår kriser i i det här samhället, den här demokratin. Hur ska man kunna fatta beslut? Hur ska man få kunna få någonting gjort? Jo, det finns det inskrivet i den varma republikens författning att man kan be presidenten att utfärda nödförordningar. Och det är ju egentligen icke parlamentariskt. Det betyder, Men det får sig inskrivet i konstitutionen. Ja, att när det inte är så att man kan få då en rätt majoritet i i riksdagen för att fatta beslut så kan man be presidenten att under olika omständigheter att att helt enkelt regera genom nödförordningar och detta börjar man då att även så så att det finns även ett, ett bejakar man även bland socialdemokratin mot de olika partierna att man börjar använda helt enkelt. Eh presidentens nödförordningar ärbert själv använder sig av de här nödförordningarna upprepade gånger och det betyder ju att man egentligen själv osidosätter egentligen den, den rena parlamentariska principen att det är riksdagen mm. och folket man Det är egentligen redan här man banar vägen för Hitler. Man Hitlers banar vägen maktentorn. och det här är väl viktigt kommer håga väldigt väldigt långt fram. Så följer ju faktiskt nazisterna de parlamentariska spelreglerna. Men väldigt viktigt. Man använder sig av våldet mot sina politiska motståndare så det så det där är ju bara till hälften sant. Mm. Ja man man sitter man sitter med i de parlamentariska församlingarna det gör man. men man är beredd att och mörda och misshandla Exakt sina motståndare utan parlamentariskt våld va. Så att det här är ju väldigt väldigt viktigt. Men vad är det nu då som skapar den situation i den här Weimarrepubliken? så mycket att det blir sånt kaos och sånt omöjligt att fatta politiska beslut. Vad är det som är den avgörande faktorn? De nationalsocialisterna hade inte tog inte många procent i de här valen och hur skrattretande siffror. Mm. Vad är det som som avgör hela Tysklands öde och framtid? Jo, det är ju den ekonomiska krisen som utbryter från 1928 framåt och framåt därför att i Tyskland rullar faktiskt hjulen. Man utrikespolitisk börja komma tillbaks och kan ha avtal med med Frankrike. Nationalsocialisterna har inga stora väljarunderlag. Det finns kommunister, det finns nazister, det finns. Men så kommer ju den den stora depressionen och egentligen slår undan benen för allting i Tyskland och skapa en massarbetslöshet och följer man mass arbetslöshet siffrorna. Så har man egentligen visar de precis det stöd som som Hitler får i de här valen som som eh, genomförs från 1930 fram till 1933 då. Det det är nog svårt att förstå den hopplösheten som vanligt folk måste ha känt här när du när du inser när det är såna stora jag, jag har inte arbetslöshet siffrorna i huvudet nu men men de är ju enorma. Ja, det vi finns att vi pratade om 20-30 av befolkningen i vissa områden i Tyskland. Och, och och välfärdsstaten, det finns väl det finns ju en början på välfärdsstat här. Det går ju från det sända mm. från Bismarcks tid men jo. men den är ju inte inte på allsätt lika heltäckande idag som den är idag satt jag menar blir blir du arbetslös så får du ju oerhörda problem alltså för själva Ja och den var inte dimensionerad heller för att kunna ta de här miljontals de klarar ju att täcka kanske uppåt 800.000 arbetares arbetslöshetsersättningar men sen så liksom bara försvann det och det är klart att om man då går igenom första världskriget nederlaget det det det ekonomiska kaoset infla, inflationen det börjar ske en förbättring och sen kommer depressionen Det blir klart att man inser hopplösheten hos väldigt många och att man är ganska öppen för ett alternativ om det alternativet dessutom verkar vara attraktivt i den mening att det handlar om att återupprätta Tysklands och Tysklands ställning och få ordning på ekonomin. Då kan man ju förstå att det är att det kan attrahera en, en väljare som ska gå till valurnan. Vi vi kommer ju återkomma nästa vecka med själva maktövertagandet och eh, ja när nazisterna konsoliderar sin makt egentligen. Ja, och då då blir det väl en väldigt bra avrundning här egentligen med att att vi mm. vi säger att här händer då den här ekonomiska krisen och sen fångar vi upp den här berättelsen där ifrån och förklarar mm. vad depressionen hade för konkret betydelse. Såppen det själva maktövertagandet det kommer i nästa avsnitt men Stort tack Martin. Martin Hårdstedt, professor i historia vid Umeå universitet. Stort tack för idag. Tack ska du ha. Och jag som pratar heter Urban Lindstedt. Och... Podden Historia Nu ges ut av bokförlaget Historiska Media. Stöd podden via vårt swish-nummer 123-610-7668. Om ni tyckte det här avsnittet var intressant så rekommenderar vi att ni lyssnar på avsnitt 4 om Hitler i München och av sitt 32 om Per Ängdal och nysvenska rörelsen. Nästa vecka är vi tillbaka med andra avsnittet om tredje rikets uppkomst.